Tungan en eld, kapitel 3, verserna 1 till och med 12. 1. Mina bröder, bli inte lärare allesammans. Ni vet att vi får en strängare dom. 2. Vi felar alla på många sätt. Den som inte felar i sitt tal, han är fullkomlig och han kan tygla hela sin kropp. 3.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 En liten eld kan sätta en hel skog i brand. Six. Och tungan är en eld. Själva den onda världen bland våra lämmar. Den fläckar hela vår kropp. Den sätter livsjulet i brand och har själv sin eld från helvetet. Sju. Det finns ingen art bland fyrfota djur, fåglar, kräldjur eller havsdjur som inte kan betvingas och har betvingats av människan. Åtta. Men tungan kan ingen människa betvinga, oregelig och ond som den är och full av dödligt gift. Nio. Med den tackar och lovar vi vår Herre och Fader, med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbilder. Tio. Från samma mun kommer lovsång och förbannelse. Så får du inte vara, mina bröder. Elva. Inte kan samma källsprång ge både sött och bittert vatten. 12. Och mina bröder, inte kan ett fikonträd bära oliver eller en vinstock fikon eller en saltkälla ge vatten.